Välkommen till återigen Ett fantastiskt avsnitt Eller episod av Livsmjuteriet Jag sitter här med Ted Nej, jag tänkte säga att jag inte med dig Ted Men du är här med oss, Ted Jag är med i avsnittet Eller episoden Du är med i våra, i mitt hjärta Du sitter ju trots allt inte på Samma ställe och pratar Vi är ändå. Ja, men jag känner av när du, när du känner smärta. <laughs> ja, vi känner varandra hjärta smärta. Det gör vi. Eh, vad ska vi ta upp i dagens eh, avsnitt? I dagens episod har vi otroligt mycket intressanta saker faktiskt. Eh, förra veckan så hade vi mycket. Den här veckan har vi lite mer av samma vara kan man egentligen säga. Vi har lite <laughs> spel vi har <laughs> lite film, vi har lite tv-serier också faktiskt. Ja, du har ju uh, Game of Thrones. Oh, ja. att komma in på. Det är inte långt kvar nu. Nej, det är det inte. På söndag kör säsong tre igång igen. Den 31 ja. mars. 31 mars, März. precis. Sedan eh, efter vi har bokat av spel, film och tv-serier så kommer vi att komma in på det som jag sa förra veckan tror kommer att bli många favoritpunkter i programmet. Nämligen... Veckans rota Ja, Jag trodde du skulle prata om astékleriet och men det var en annan <laughs> grej. Det behöver vi inte ta upp här. Nej, men ja, kanske någon gång. Framtiden kan Men först av allt, Pontus, min, min fantastiska livskamrat, mm. så mm. tänkte jag att vi skulle presentera oss lite grann. Det glömde vi bort förra veckan mitt i all uppståndelse. <laughs> och. så här? Helt skinkt. Eller vårt projekt. hett som att få all teknik att funka. Ja, teknik. Ja. Um, Claes Ullson headset. <laughs> det har vi. <laughs> kan vi lika gärna outa igen. Ingen kommer någonsin handla på Claes Ulsson igen efter det här. Nej. Kommer verkligen trasha deras rykte. Nästa, nästa episod som tar facknet är att Claes Ulsson går en kurs. <laughs> Veckan efter det är att eh, Klas Osa sponsrar Livsnyttet <laughs> Och veckan efter det så är det att köper upp <laughs> Klas Olsson Vi har vanterat Ni har mycket att se fram emot ja. Det blir ju så när man, när man följer Livsnyttet, det händer ju alltid, alltid Det är jobbat. en dynamisk upplevelse Det skulle man kunna säga faktiskt För att det är så <laughs> <laughs> Det är därför man kan säga det Herregud vad vi flummar. Ja. Men vi är ju ganska flumma vi har där två. Och jag tänkte att eh, på skulle dra en liten snabb presentation av dig själv. Vem är du egentligen? Vem är du bakom micken? Klaus Husamicken. <laughs> <tryck> <-b> nej. <tryck> <tryck> <tryck> <tryck> det är ju rapsfält. <tryck> <tryck> jag älskar rapsfält. Nej. Och jag hatar att presentera mig själv. Det är det bästa jag vet. Man känner sig så himla... Jag går klass ett och... Jag gammal är jag menar mig? Sju år Sju år. Hej, jag heter Pontus Och jag gillar fruktstund uh, Jag är inte så förtjust i matematik Nej men Stämmer faktiskt, jag gillar fruktstund och jag är inte så förtjust i matematik Men Kortfattat om mig är att jag är Vi um, 23 år i uh, år Bor i Jönköping och är från, från Trakten, det kanske hörs på min dialekt Jag är från uh, Närheten av Jönköping och plugga på högskola här i Jönköping Det är fin dialekt. Det är många som har skilda åsikter om det. Vad <laughs> <Jag> vill säga? <laughs> uh, vad kan man säga? Ja, Jag pluggar i Jönköping, uh, medie och kommunikation. Uh, Ta examen till sommaren dessutom. tar examen ut till arbetslösheten. Uh, det kommer bli vackert om inget annat. Sitter med läkare ja. dagen. Nej. Kan du tänka att man ska lägga till något mer? Finns det någonting mer som skulle vara intressant att veta? Uh, intressen? Uh, mina intressen är Ted Hinterleitner. Och uh, Ratsfält. Nej uh, Jag har väl samma intressen som de flesta andra i 23-årsåldern. Vi spela tv-spel, titta på film, titta på tv-serier. Fästa. Ja, men det känns lite så att liksom båda, både du och jag har väl lite det så typiska intressen som mm. ung vuxen idag liksom. Öla och tv-spel. Ja, precis. Och en och annan ja, men... tös här och där. <laughs> ja, jo men tösar har man ju berikat, sitt i Och så har du en och annan har man förbrukat eller <laughs> berikat. <laughs> Med i Du lät väldigt mansgräsig där, Näs. Åh, oh, herregud. Det är lite egentligen, egentligen ska vi, ju inte, vi är inte de som ska, ska skapa de här utanför så vi får inte tagga ner med jättsiga mm. jag, jag ska försöka, men jag kan inte lova någonting. Oh, herregud, och vi kommer att ställa till i i mediasverket. Vi oh, skapar skapat vårt mediaimperium. Det var ju kortfattande om mig. Jag... Tror säkert finns annat att säga egentligen. Det här var bara det jag kom på, på på rak arm. Jävla armar. Vad, vad har du att om dig själv? Nej, men jag är inte så himla speciell egentligen. Det, det är, är väl... Det speciellt. <laughs> uh, minus en och annan störning i hjärnan så är det väl ändå ganska... Ganska normalt. Jag är väl en... Uh, en ung påg. Uh, snart 21 år om nästan exakt en månad faktiskt Det oj, oj, specialavsnitt <laughs> Kan bli så, vem vet som, som vi var inne på innan jag har väl ganska liksom normala intressen eller jag... det är väl mycket av det vi tar upp i det här programmet liksom spel, film, tv sådär. Du har de flesta normala intressen så du har några abnormala intressen ah. Sylt <laughs> Ja, ja det är vi båda skyldiga till. Ja, men jag, någon gång i framtiden hoppas man liksom kunna... Väldigt nog väl nu. <skratt> kunna inviga en, en liten syltkällare. Ja. <skratt> sylt- och vinkällare, kanske? Ja, men jag, ja, vem vet. Och så gör jag... man vin av sylten som blir för gammal. Ja. Det har vi då. Ska vi starta till för Eller till... <skratt> Men... Köran ika. göra eh, på nya etiketter bara. liksom. <skratt> jag tyckte det här vinet var lite väl tjockt. Ja, det kan vara. Det är sylt. <skratt> <skratt> eh, nej, men... Eh, spel tog som sagt. Det är väl där mitt största intresse ligger. Det är väl spelen. Har alltid spelat mycket. liksom Jag minns ända sedan jag gick hos Dagmamman. När jag var liten. Liksom på, jag var lite till typ fyra, fem år och liksom började spela... Nintendo, NES, liksom, Och sen har det bara fortsatt, ja, över så generationerna det. Jag tror det, jag tror det. Det börjar väl med NES. Eller idag tror jag inte det gör det längre, men NaviVa Nej, spelade. inte det. Nu börjar du med Xbox. Nu börjar jag med <laughs> börjar väl med Call of Duty på Xbox Live, typ när man är sex år, liksom. Ja, men det gillar ju sådana. <laughs> Nej, de ska helst ha blivit 12. <laughs> Mognat lite Ja Nej men sen yrkesmässigt Det blir väl lärare i framtiden Om uh, allting går som planerat Just det, du ska säkert ja. till högskolan nu Ja, och uh, jag känner väl helt enkelt Att något behöver styras upp Inom lärarkåren så att, uh, jag har sikt Och då ska vi skicka in dig <laughs> Det är så mycket som är fel Med, med läraryrket idag Så jag känner att uh, jag Kan faktiskt styra upp det där jag tror aldrig du nämnde var du bodde någonstans. Jag bor nere i Ystad faktiskt, den här fantastiska pärla nere på sydkusten. Jag tror bestämt Ystad kan vara ett Sveriges första stad som fick koldolmar. Ja du har, du har, du har sagt det till mig någon gång förut. Ja, det, kan jag ha. det är någonting som är värt att kolla, kolla upp faktiskt. Ja. Jag, det kan vara så att Karl XII när han hade varit nere i Turkiet efter en vändare kom till Ystad. Men vem då? det är bara spekulationer. Nej, men jag vet att han, eh, han bodde här under vissa perioder liksom för och efter, före och efter Europa-resor. Eh, så att eh, det är mycket möjligt att han har tagit med sig. Eller inte bara Europa, han jag åkte väl runt lite här och där kanske, jag vet inte. Du jag inte ska prata om sånt du inte kan så mycket om? Nej! <laughs> <laughs> Nej men vem vet, jag inte hålla för att jag det, det är sant, hade man semester på den tiden. Det tror jag så här. Är man, kung, är man kung, då tar man sig frihet då. Och så har man ha en <laughs> Precis. Nej Precis. Um, nu känner man oss. Ja, lite mer. Blir mer skrämmande. Det, det är bara hälsa på stan. <laughs> det syns ju så bra. Ställer alltihop på en high five. <laughs> <laughs> För endast 50 riksdaler. Ja, precis. Om ja, man var beredd men med en 50-latt i handen och en high-five, alltså... Det känns som någonting Karl XII hade kunnat säga. Jag gör, jag gör det för 50 riksdaler. Jag förklarar en grej mot Ryssland för 50 riksdaler. Han var lite krigs-hora kanske. Ja, kanske det. Åh, oh, men... Gud. Det här svårighet. Ja, men du Pontus, om vi skulle lämna de här flummiga presentationerna och eh, gå in på programmet, eller episod 2 första fasta punkt, nämligen tv-serier. Du mm. har ju Game of, Game of Thrones säsong tre som kör Game i Game of Thrones. Och det kommer bli... Ja. Vi, mm. Om ni lyssnar på det här så har ni redan sett första avsnittet, så om det är... Eller er som följer serien har jag sett första avsnittet av tredje säsongen. Sitter och skratta åt mig nu, för det har inte jag gjort. Sitter och pratar in i framtiden. Nej, men jag kollade precis igenom säsong ett och två igen. Och jag upptäckt att jag inte hängt med så mycket som jag trodde, helt ärligt. Är så? Nej. Du har ju inte du sett det här, så det är inte så lätt att förklara. Men mm. det var väldigt mycket så här... Jaha, var de släkt? Jaha... Var det han som hette så Ja, hon var den personen så alltså typ, var väldigt mycket så här ha för mig andra gången. Jag hade bara fattat storyn väldigt ja, vad ska man säga? Jag hade inte riktigt fattat storyn. <laughs> Nej, men alltså är inte det lite så någon har ju, som sagt inte sett Game of Thrones själv, men är det inte lite så, det inte vara lite som en fantasy och så här liksom att eh, ser man om det så så liksom öppnar, öppnar det upp sig lite mer om man ska säga. Det är ju så sinnessjukt Många namn i den här serien Och jag det är ja Många har ju läst böckerna också Jag ska beställa dem nu här i dagarna Och det är ju ännu mer namn i dem Vet jag Och jag är ju riktigt dålig på namn Och det är konstiga namn heter ju, Vissa heter ju ganska normala namn Men nej, nej nej det ska ju inte alla göra De ska ju hitta på de konstigaste namnen man bara kan Men nu ska jag inte klaga för att den här serien är bland det bästa jag någonsin sett. Och jag mår lite fysiskt illa om inte du har sett den. Alltså det, det känns inte riktigt som kanske min typ av serie men samtidigt liksom när jag hör folk prata om Game of Thrones och liksom eh, berätta om hur bra den är och jag liksom ser trailers och så här. Den känslan jag får av det är att det är ett väldigt högt produktionsvärde. Oh, alltså, ja. det Väldigt, väldigt välgjort. Det är HBO. Där har du kvalitet. Ja, precis. Så frågan är man kanske inte skulle ta oss, i alla fall och ge den chans. Det tycker jag. Men hur, hur skulle du sälja in Game of Thrones till mig som inte har sett, sett det? Vad är det som gör serien så otroligt bra? Det jag verkligen älskar med serien är att vi <clears throat> tänker i, i Sagan och ringen. Det är också fantasy så här. I, då är det det är onda och det är goda. Sen finns det inget mer. Antingen är man onda eller är man god. Det är typ, nu är det inte så riktigt i böckerna kanske. Men i filmen är det verkligen så att. Onda eller god är de. I Game of Thrones är allting lite mer grått. Du får se från allas perspektiv. Och du förstår allas. Um, vad ska man säga. Vad, de, deras, vad som driver dem. Att göra det de gör. Om man säger. Så att. Ur ens perspektiv. Så är de goda och så är de andra onda. Men sen får man se från en annans perspektiv. Och då är de goda och de andra onda. man säger Aha. Och så är det... Än så länge så är det ju... Fyra... Så här. Familjer eller så här, houses då. Som är i hetluften. Som slåss om tronen. Over the seven kingdoms. Och det är nej just det, att man förstår allas perspektiv, eller man får se allas perspektiv, man förstår allas... Ja, man förstår dem. Nästan alla. vissa är ju mer... De är ju huvudpersoner, men de är ju inte... Någon som man följer och får se deras känslor så här, men... Alltså, det låter verkligen intressant. Det är, väldigt, det är en väldigt bra serie, måste jag säga. Ja, nej, men... Och så är det inte så här överdrivet mycket magi... Jag tror det kommer öka lite med magi hela tiden. För varje säsong som går. Men <skratt> först börjar det. Och då är det typ. Ja, magi ja, men det har inte funnits på tusen år. Men liksom. sen så kommer det tillbaka lite mer. Och lite mer. Liksom, så, så ja, jag tycker du borde ge den en chans. För det är riktigt ja. bra serie. Pass, hur långa är säsongerna? Avsnitt? Liksom. Uh, Antal avsnitt? Tror det är... Nu får folk rätta mig om jag har fel här, men jag tror det är tio avsnitt per säsong. Är och det 50 va... minuter eller? Ja, ja ett HBO-avsnitt. Det är 50-55 55 minuter långa. Vissa så kan det är något specialavsnitt, och då är det en timme långt. Typ. Ja, okay. Pilotavsnitt, pilotavsnittet kanske är det och lite sånt där. Ungefär som HBO-serier brukar vara. Ja, alltså Det sköna med tv-serier är liksom att man kan ju säga från liksom, några avsnitt ger en chans... Se om det är någonting för er. alltså. Se om det är någonting man verkligen uppskattar. För jag hade ju lite så. Det här. Uh, The Walking Dead. Nu ska vi gå in, inte gå in jättemycket på just den serien. Men det var en serie som. Jag inte riktigt liksom. Jag kände att. Kommer jag verkligen tycka om det här trots att alla andra hyllan liksom. Jag kollade några avsnitt och. Det blev till slut en hel säsong. Men sen kände jag liksom att nej. Jag tyckte nog fan inte det här var så bra som så många andra trycker, så jag har faktiskt inte sett med än första säsongen. Okay. Eh, men samtidigt så liksom, ja, man har gett en chans, liksom. Och mm. kanske borde jag göra det med Game of Thrones också. Mm, det tycker jag. Ja. Den är lite förvirrande, det är mycket namn och... Uh, men, nej, nej. Jag tycker det borde göra det, alltså. För då kan man alltid diskutera den i framtiden. Den är värd att diskutera. En uh, potensieklad idag inte äh, utvecklingen som att man liksom skulle kunna ta bara fördjupa alltså djupdyka helt totalt mm. fördjupa sig i, i, alltså timmar. Ja, jag har suttit och läst ner på <laughs> Game of Thrones, Vikings och sådant och nu ska jag beställa böckerna för att jag bara jag måste ha mer av det här. Det är så bra och så jag har en del av mina kompisar de har böckerna och läser dem så här. Och de säger att oh, böckerna är så himla mycket bättre. TV-serien och TV-serien är liksom ändå sjukt bra. <laughs> Jag bara måste beställa här. Ja, men det här. Det är jäkligt kört, liksom när man fastnar i inte bara en tv-serie eller en film. Eller, och så, alltså så här, utan Man fastnar i hela universumet. Ja. Det är en ganska skön känsla faktiskt. Mm. Men äh, Game of Thrones skulle ju bli en potentiell kandidat till vår en punkt som vi kanske tar upp i framtiden. Den här äh, tv-serie Cirkeln. Ja, vi, har varit cirkeln. In lite, vi, vi diskuterar lite om det för ett tag sedan. Mm. Och, absolut, Game of Thrones hade du ju definitivt kunnat vara en het kandidat till det där. Ja, någon gång i framtiden. Vi har ju några andra på gång. Um, har du satt igång med serien jag rekommenderade först? Nej, jag har faktiskt inte gjort det än, men uh, jag, jag är faktiskt sugen. Jag är riktigt sugen, så att... Uh... Det är bara men... att fixa den. Ja, där tror jag vi kan... Kan jag inte ska nämna vad det är för någonting eller ska. Nej, va? vi vi håller lite fram. Mm, vi håller på den. Vi låter ju lyssna och suga på <skratt> parallellen. <skratt> oj oj oj oj. Nej, men alltså Game of Thrones säsong 3 premiär så någon 31 mars efter mm. att vi har släppt den här eh, podcasten men eh, ja. <skratt> Men vi tar och lämnar tv-serien för den här gången Teddy. Så går yeah. vi in i någonting som ligger eh, vad ska man säga, tv-serienens fader film. Och jag du snackade om en film som du var ja, du kunde inte sluta snacka om den här filmen. Så nu vill jag höra vad det är för någonting du har sett. Eh, alltså det är en film som eh, som jag var faktiskt oväntat pepp på innan jag startade den, nämligen The Gray med uh, Liam Neeson. <laughs> uh, Liam Neeson är ju han är ju en av mina favoritskålspelare. Liksom. Han, han är riktigt badass. Det får man ge honom. Det får man faktiskt. Och i den här filmen slås han mot vargar Vill <här> han jagga varja? Det blir <här> faktiskt. Sjunger han, jag blir hellre heller jagga vargar? Det gör han tyvärr inte. Eh, eh, nej, men jag tänkte dra lite, lite kort om vad om filmen handlar om. Lite så här så här. Eh, John, eh, som då spelas av Liam Neeson, jobbar i Alaska med att han skjuter vargar som hotar ett gäng oljeborare som håller till på något läger där uppe. Och han mår så otroligt dåligt. Han är nere i någon riktigt svacka i livet, liksom han, eh, han är faktiskt nära på livet av så Han går ut eh, i snön och Sätter jävärnspipan i munnen. Äh, för... Och så skjuter han och så är filmen slut. Nej, men då hör han är plötsligt en varg. han bara känner att, oh fuck it. I gotta take this. Alltså han, han liksom. <laughs> alltså vargen kan man säga på något märkligt sätt rädda honom för att ta livet av sig. Äh, sen är det då slut på den här säsongen här för oljeborrarna. Så alltså att han är, de ska liksom åka hem på ett plan. Mm -hmm. Uh, och det här planet kraschar jag då såklart Nej. Uh, Mitt ute Ingenstans i Alaskas Vildmark Och ja, uh, mycket typiskt Det är ju såklart ruskigt, ådligt väder Snöstormar uh, Ja, det är en oerhörd blåst helt enkelt Och det Där faktiskt ganska tidigt I filmen, just efter att planet har kraschat Utan att spoila för mycket Men där har vi faktiskt ett av filmens Starkaste ögonblick skulle jag vilja säga Asså? För att bli av han tar ju såklart den här ledarrollen. Uh, mm. Han försöker samla ihop alla. Men ja, som huvudpersoner. Ja, precis. Han <skratt> <skratt> har inte så mycket val. <skratt> Nej, <skratt> exakt. Han liksom ska samla ihop liksom alla, hela gänget, och kolla vilka som är överlevande. Järligt. Då träffar han på en uh, i planet som håller på att förblöda Det är En kvinna Det är en man faktiskt. Okej, okay, nu förstår jag vad han, det här leder till. Han, han, han håller liksom... Han försöker liksom hålla fast eh, mannen. Han skakar ju liksom. Han, ju helt, han tappar ju blod. Hur mycket som helst. Och han försöker lugna ner mannen. Och mannen frågar Kommer jag dö? Eller något liknande. Mm. Och Liam så säger Ja, du kommer dö. Men ta det lugnt. <laughs> okay. och det, är, det, är, det är faktiskt ett väldigt, väldigt starkt ögonblick. Och eh, där blev jag lite rörd faktiskt mm. Mm, Fint Sedan Går den här filmen lite ut utför <laughs> eh, De börjar höra Vargar runt omkring eh, Det visar sig att, det, att De har hamnat mitt i ett Vad ska man säga eh, näste? Ja vargnäste Det är helt enkelt vargarnas område De känner att det, det liksom, här kommer det ingen människor Och ska inkräkta på våran mark Uh, och de, de får såklart tag på människorna De överlevande, en efter en såklart. Och ni som kommer De med en plan Vi borde röra oss in mot skogen uh, <laughs> De andra, vissa är ju med på det De är med på det de, Där är såklart någon så här typ, stereotyp Att det ska finnas någon som är liksom emot resten av gruppen naja. Han bara, nej, nej, nej, för fan Vi ska inte in i skogen Till slut slutar du ändå om att alla går dit och sen, sen handlar filmen helt enkelt om att överleva. Eh, det finns en han i, i den här vargflocken. Som de riktar in sig lite mer på. Liam liksom, Neeson är tidigt inne på att... Alltså, alfa-han är ju den som har mest respekt. Och är det honom vi... Skulle vi få ner honom så får vi vargarnas respekt. Alltså han är lite inne på det. Eh, och nu ska inte jag spoila mer. Och filmen håller på redan och gå igenom <skratt> allting. Men... Det utvecklar sig till en, en liten strid Det hela eh, Och jag tyckte som sagt Att filmen började bra eh, Den slutar mindre bra Slutet, alltså slu filmens Slutsekvens de sista Tio minuterna Är fullkomligt värdelös <laughs> eh, Jag trodde att det skulle se Att fantastisk <laughs> Nej, nej, nej eh, jag, jag är så sugen på att spoila slutet Men eh, Du kan spoila för mig sen Ja, jag kan göra det. Men det, det, det är ett sådant här klassiskt slut som, okay, som lämnar mycket åt tittaren okay. Så att du själv får. Men det gör det, alltså det är för mycket. Mm -hmm. Man har absolut ingen aning vad som kommer hända. Vad som helst kan hända, liksom. Det är, nej, nej. Den här filmen eh, var inte var inte så bra som jag hade hoppats på. Hur många rapsfält Får den här filmen? Den, den får nog ändå fem, fem rapsfält av tio möjliga Oj, det var inte F bra Nej men <laughs> Det kunde <kom inte. laughs> Vad sa du? Äh, hade det inte varit för Lem Nilsson så hade det varit värre <laughs> jo. Han gör ju en stabil roll liksom Man vet vad man får av Lem Han har ju kört liknande roller nu i ett par år Han gör det bra liksom Men... Eh... Nej, jag blev inte så imponerad av den här filmen. Sätt in när jag ska börja. Vi börja när du... När vinden, äh, kärleken och gudarna <laughs> anser att det är rätt tid. <laughs> Fan vad vi har många blod på oss redan och skönat i tak till årskrönikan eller Roundup. <laughs> Ja. Highlights. Nej, men från en besvikelse i filmdelen eh, i omeg Day Grey till förhoppningsvis en eh, succé i SimCity eller Puntus? Ja, jag önskar jag kunde en lite besvikelse faktiskt här också. Tyvärr, det är bara besvikelse än så länge först du som inte tittar på Game of Thrones och sen Liam Nilsson som ja Nej men SimCity Jag tror de flesta som är insatta i spelvärlden vet vad SimCity är Men för er som inte är det så kan jag dra snabbt att <hör> SimCity är eh, Ett spel en, Jag vet inte om man ska kalla det för en simulator riktigt Det är väl att dra det väldigt hårt Men man ska helt enkelt bygga en stad Och du ska få den här staden att funka Och du måste ju då hålla alla Alla den, Vad ska man säga Låg och mellan och högklassen glada. Det måste finnas jobb. Det måste finnas affärer och industrier. Och så måste du få se alla hus med el och ja, allting. Väldigt roligt spel. Det kan inte låta så roligt. Aj! Det låter inte så roligt men det är riktigt roligt. Problemet med SimCity... Är att det var så katastrofalt dåligt gjort vid releasen. Jag köpte det några dagar efter releasen. Men det var fortfarande ganska dåligt. Att det kräver konstant online-stöd för att spela det här spelet. Det med, Så att det inte ska vara lika lätt att ladda ner det illegalt och så. Då. Jag ska inte gå in för mycket detaljer på det. För jag kan inte alla detaljer. Men det har varit... Så, I och med att man måste vara online hela tiden. Så... IAs server klarade inte av alla som spelade. Så till stor del av de flesta dagarna så låg serverna nere. Man kommer inte att in och spelade i spelet. Och redan där. <skratt> är det ju katastrof. Det finns inget annat ord att använda än det ordet. Nej. Det är så tråkigt att när man ska. På något sätt förhindra att folk. Illegalt laddar ner spelet. Så förstör det ju. För de som, för oss som faktiskt köpte spelet Legalt Så vi kommer inte att in att spela <skratt> Det tycker inte jag, det, kan inte, det får inte gå ut över oss Nej det är sant Så man kunde inte spela Och På spelet då, det är precis som Sim, Sims har du väl spelat, sant här? Ja absolut ja, då är det, Där kan man ju spela i normal hastighet Sen kan man dra upp det typ i dubbel hastighet Och sen till tre gånger hastigheten uh, Precis så är det i SimCity bara att den Hastigheten som är snabbast då, den har de stängt av för tillfället för att klarar inte av den just nu. Så man kan bara spela på lägsta och mellanhastigheten. Sen vet jag inte om det här är en bugg Eller bara att spelet är jättedåligt utvecklat. Men trafiken, oj oj oj. Det går inte att göra något åt trafiken. Det blir sådana trafikstoppningar. För det ofta så har du bara en motorväg eller avenue ut till den stora motorvägen som går över hela regionen. Och där blir det trafikstoppning efter ett tag. Det finns klart ingenting du kan göra. Det som är märkligt är ju ändå att liksom, de gamla som city, har ju varit väldigt, väldigt bra. Mm. Nämen, Och sen nu kommer detta liksom. Alltså, det, det, det låter ju på dig som att det är en ganska stor besvikelse ändå. Ja, nej. Nej. Inte riktigt. Um, alla de problemen har ju med releasen och att servrarna. Spelet i sig sen tycker jag är skitbra. Alltså Men allt detta med, med ständig ja. internetuppkoppling och, och och liksom det här sättet som det här spelet har alltså hela kaoset kring, kring releasen. Jag, jag tycker att det är så onödigt Jag tycker att det är som att man tar ett steg tillbaka I ja. Distribution Alltså jag förstår inte hur detta Nej. Jag läste någon, någon branschanalytiker som sa att Nästa gång IJ släpper ett spel på samma sätt Blir inte det 100% perfekt, perfekt Så har de, förlorat, alltså då, då har de förlorat Så pass mycket mm. förtroende Att det kan vara helt kört För företaget Ja, nu ska inte jag prata mer Ted jag känner redan att jag börjar bli lite hes igen. Och folk är nog redan trötta på min röst. Så att, uh, take it away. Vad har du spelat? Eh, först och främst, jag kommer aldrig trötta på min röst. <laughs> <laughs> Nej, jag har spelat eh, Resident Evil Revelations. faktiskt till eh, 3DS. Eh, det är ju det här Nej. Resident Evil-spelet som eh, kom då exklusivt till 3DS eh, förra året. Men som nu ska portas till eh, konsoler och Alltså de stationära konsolerna och PC Jag tror mm. det släpps 24 maj Så det är inte så långt dit Det är precis eh, Nu kom ju Resident Evil 6 så Ganska länge sedan till konsol Men det är väldigt färskt till PC nu så Och den PC-versionen var bäst har jag hört PC-versionen är alltid bäst <här> Ja <här> <här> Nej men eh, Det råder kanske lite Resident Evil För för tillfället eh, Det gör du i alla portningar och allting men jag tänkte att ja fan, jag orkar inte vänta. Jag skaffar eh, Revelation till 3DS liksom och spelar på den konsolen som det ändå var menat på från första början. Mm. Eh, och det ska sägas att jag har kört utan den här Circle Pad Pro den här tillsatsen som du kan sätta på din 3DS så att den ser ut som ett 20 genåbulskt eh, barn. Eh, den Kontrollen ska vara bättre med den här tillsatsen, men jag har som sagt inte testat den. Men jag tyckte att kontrollen var jättebra ändå. Så det är... Inga problem på den punkten. Eh, och spelet, spelet handling tar alltså plats år 2005 mellan Resident Evil 4 och 5. Eh, så är man ett Resident Evil-fan så det här är ju ett skönt spel liksom för att räta ut de här luckorna mellan spelen. Och det handlar då först och främst om Jill Valentine och hennes nya partner eh, Parker Luciani. Oj. <laughs> det är ett fantastiskt namn. Han är italiener italienare och jag tycker det är så kul cool att han heter Parker i förnamn. Och sen Luciani i <laughs> <laughs> eh, Och de begästar då till fartyget Queen Zenobia. Eh, för att leta efter Jills eh, gamla partner Chris Redfield. Eh, och hans, i sin tur partner Jessica Cheravat. Och det är liksom det main, vad ska man säga. Det är ju hennes main mission, Jill Valentine. Att hon ska hitta Chris liksom. Eh, samtidigt finns det ett överhängande hot Från eh, den här terroristgruppen Ille Veltro Som 2004, alltså bara ett år innan Handlingarna i eh, Resident Evil Revelations Utplånade en hel stad Vid namn eh, Teragridia jag tror, jag tror den ligger någonstans utanför Italien Eller så är det USA Jag vet inte Jag tror inte det förklaras närmare i spelet Men den som har koll på sin Resident Evil-historia Har säkert koll på detta Ja det skulle kunna vara i, i, i Italien, absolut. Storyn i spelet är bra, tycker jag. Jag gillar Resident Evil. Jag tycker att, att det, det får vara lite ostigt. liksom. En ostig story <laughs> kan även vara bra. No, Parkour... nu, nu får du definiera begreppet ostig story. <laughs> ja, men, det är lite det här. liksom. Man drar på ostiga skämt för länge. Till exempel Parker... Ja. Parker Luciani Jag säger bara Park, Parker eh, Träffar ju hon Jessica sen, senare i spelet eh, Hon som då är Chris Redfields nya partner Och Parker skämtar direkt om att, åh jag kan ta dig till en middag eh, om vi gör det här liksom bla. Och det är någonting de drar på under flera timmar i spelet. Ja, glöm inte botten där middagen, liksom säger han Och det, är, det är mycket, mycket ostiga one-liners jag har ju alltid varit en del av Resident Evil ända sedan den där klassiska repliken i första spelet. Uh, vad är det nu? Uh, Barry säger jag väl det, till uh, Jill har jag för mig. Jill, you almost..." Ja oh, vad det? Du blev nettan av jill sandwich och sånt där i alla fall <laughs> uh, när hon uh, nästan hon till av ett sänkbart tak." Men uh, nej, det är ju mycket det det är ju mycket ost liksom. Men det här spelet är även riktigt skrämmande. Det är nog det, det lätskigaste Resident Evil-spelet sedan. Mm. Att ja, få eller det, Dessutom ska säga sägas att grafiken är. alltså, den är ju fantastisk för formatet. Jag kan nog säga att det är topp tre snygga spel i 3DS, om inte det absolut snyggaste. Vad mm. mm. är det? Jo. Ser ut? Ja, absolut. och ja, jag, tycker, jag tycker det är ett must om man liksom har en 3DS. Inget snack. Uh, om du säger att det här är Ett måste och ett av de bästa spel i 3DS då, då har du mycket Och rapsfält lever upp till ja, Jag tycker att alltså, Om det är någonting Ska jag ge det största minuset i spelet ja, det. Om jag måste ge ett minus Så är det väl antagligen Kontrollen Men i och med att kontrollen ändå är bra Och att den blir ännu bättre Om man har Circle Pad Pro Så det känns liksom ändå... Det gör inte så mycket, och... Ja, nej, jag, jag ger det här. Det är nio rapsfält av tio möjliga. Oj, oj, oj! Det högsta rapsfältet, rapsfältet i livsnuteriets historia. Ja, men det, det är värt det. det är värt Shit! Det. ja Den här veckan, Pontus, var det min tur att leta rätt på en whatafuck <laughs> ja. Förra veckan så var det du som levererade otroligt bra för att säga. Det var snyggt den här äh, japanska forskaren som äh, ville ha snygg skatt. <laughs> och sen hade du den lilla Whatafuck-nät också. Äh, med Assassin's alltså, Creed ja, i, i danskiga TV2. Det är <laughs> Jag tänkte faktiskt spinna vidare lite här med forskare och skatter. Okay. Det är nämligen så här att en norsk forskare faktiskt <laughs> de vill, man, in, denna, de man... vill införa tjockskatt på flygresor. Oj, oj, oj. Det är nämligen en, den här forskaren han heter Barat Pe Batta. Lite indisk. Baratt Pe Batta. Lite indiskt. <laughs> indisk kringande namn. Men ja. han är norsk. Han är norman. Och han har alltså nu kommit fram till att man borde införa en tjockskatt eh, vid flygbokningar. Och detta helt enkelt på grund av att det blir många alltså desto fler passagerare, desto högre bränsleförbrukning vid flygresor. Mm. Och vid halvfulla resor så drar överviktiga passagerare mer bränsle och därför kostar det mer pengar. Och därför i sin tur vill han att man ska införa den här tjockskatten. Okej. Okay. Passagerare ska alltså betala kilopris för biljetten. Betalar då, blir det så att alla betalar för vad de väger? Eller att när man har nått en gräns, då betalar man extra? Nej, alltså de vill, alltså den här forskaren är ju inne på att man ska betala kilopris. Så att en person som väger 120 kilo betalar du dubbelt så mycket för sin biljett som en passagerare på 60 kilo. Så det är inte det här gamla argumentet att tjocka människor kan ibland ta upp för många platser. Och då ska de betala dubbelt så mycket. Alltså det kan man ju ändå förstå. Alltså, det är ju synd om de som är så pass överviktiga. Tar man upp två platser. Då, får, då kan man ju ändå förstå. Liksom, att, ja, <laughs> det det blev ju klart att fan att de ska betala för två då. Det yeah, makes sense. Men när det är liksom. Om vi säger att det är en, en man som är lite övervikt, Så alltså, bara lite så. Här, Rund och glad liksom. Som tar, han tar sitt säte liksom. Inte mer. Nej. Ändå betalar han mer än någon som är. Enligt då, jag vet inte vad de går efter. Den här BMI-index, väl antagligen. Eh, Säkert. Efter en som är då normalviktig. Så att, ja, ty jag tycker detta är lite what the fuck, faktiskt. Ja, nej. Det här. Jag tänkte först när du sa det att man ska betala mer om man är överviktig. Då tänkte du det var den här gamla klassiska men. Det ska vi inte skilja om någon väger 80 och någon väger 100. Alltså visst är det ju 20 kilo skillnad, men egentligen är det inte så mycket skillnad på räntan. Men ändå så blir det ändå ett nu vet jag inte hur det här exponentiellt ska hålla det på det här priset men om man ska betala per kilo så får jag ändå 20 kilo mer. Och det kan... Ja, alltså, det var Batnas första betalningslösning. Det, det fanns ju en också det som... men vet om du var inne på det. Att du utgår från ett fast pris och därefter får passagerare extra avgift. Ja, det kan jag acceptera i så fall. Att om en person väger... Så fort man väger över 120 säger vi nog. Bara säger någonting. Då får man börja betala mer. Det kan jag acceptera. Mm. Men samtidigt så, det finns ju de som är ganska långa liksom, som är så typ två meter och väger hundra kilo, alltså 100 plus kilo ja. Men då är det befogat, alltså då är de ju så pass långa att det inte är konstigt, då är de inte överviktiga Och men... ja, fast om, du kan uttrycka det som en tjock skatt, men det är nog bara, är det Aftonbladet du här eller? Det är Ja. Oh. <skratt> surprise, surprise men, men, Nej men det alltså de, de ändå... det kanske bara är de som uttrycker det som en tjockskatt Ja det framgår ju ändå i artiklar så att när överviktiga bokar flyger är såna överviktiga flyger Alltså det blir väldigt, det blir väldigt luddigt liksom För en, då kan ju en som är två meter komma undan på att han, han är väldigt lång liksom Alltså han väger kanske ändå lika mycket som en som är kortare, fast med överviktig. Men samtidigt, det kostar lika mycket pengar att flyga. För de väger ju lika mycket. Alltså förstår du vad jag menar? Jo, men samtidigt så det spelar ingen roll varför man väger som man gör. Det kostar ändå så för företaget att flyga om. Ja, det är sant. Men det, blir lite, det hade varit lite trist att betala flygbiljet. Och sen behöva betala extraavgift för att man råkar vara lång till exempel, och väger mycket därav. Det skulle ju vara... Då, det hade ju varit riktigt fel, tycker jag. Man borde ja och nej, skulle jag vilja säga. Och sen, det är ju inget man kan hjälpa heller, till exempel, om man är lång och väger mycket. Även, det finns till, till och med de som är överviktiga som inte kan hjälpa dig. Som är födda, liksom överviktiga, vi har genen och allt <laughs> Aj. Aj, jag kilo. Jag tycker... ja, det Nej, är... Jag kan förstå om det är en jobbade hat som sätter sig på planet och tar upp tre, fyra, ja, två, tre, fyra säten. Kisbörjare. Men jag tycker så länge man tar ett säte, jag tycker det är lite diskriminering faktiskt. Ja, alltså så länge du är blobbar över på flera säten så ska man betala samma pris som vem som helst. Vad fan, vad ordet en bilring här va? Så är vi. Så sen små den i den här WTF-historien är att bli inte överviktig för då får du betala mer på flygplatser. Ja, jag tycker att det där Barat Pe Bata uh, borde tänka om här. Jag tycker att... Gör om jag det gör finns en, uh, Ja, gör om jag vet. tjockskatt. Nej. Nej, men du Ted. Så... Um, ja. <laughs> att det låpp på tunga där men det det försvann. Nej men vi är ju klara nu. Ja det är vi. Det var dagens episod. Jag... Ja. Hör du Jasmine kom in här nu? Åh oh, yeah. ja. Det... Ja Jag jag jag får ett så här lite gung i koppen <skratt> <skratt> eller hur? Vad säger ni då? Nej äh, men oss, oss kan man ju hitta på Facebook. Facebook och eh, det är på så, äh... väl, så blir inte dit. Livsnjuteriet, precis. Även på Twitter är Ted H och Kaffra Kär under sagt 90. Hittar man ju på Twitter som Hint och Ja man. Så var det, förlåt. <laughs> och så kan man ju mejla såklart på livsnjuterietpodcast gmail.com Ja. Och och där kan man skriva om man har önskemål och eller, eller om man vill få något sagt. I framtiden så vi få tillräckligt många mejl. Kan vi dra upp ett veckans mejl? På. Ja, och sen till slut så kanske till och med en veckans gäst. Oj, oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Där. oj, oj, oj. Känner, du, känner du det här? Det här <laughs> Jag har att gästens tycker att är fientlig, det är bra. fientlig stämning. Fientlig stämning? Nej, hoppas jag inte. Nej. Är jag vi är ju negativ. Nej, ja. men, men det här var, det här var dagens episod. Och vi... Vi hörs och syns överallt, som vi gör på internet ser igen. Ja, vi kommer ta GPS-3. Ja, det gör vi. Har du bra, alla människor?